Să mergem, mătușica. De ce ai? spune faci pasul ăsta așa din toată inima? Da, din toată inima. Mi-am dat cuvântul, nu mai e nimic de făcut. Pia fată, mi milă de ea. Întotdeauna în cazurile astea, cu toată dragostea, mm -hmm. nu prea știu nici ele ce vor. Signorina Candida! Gianina? Te strigă Janina vezi ce vrea. Signorina Candida, ce cauți aici? La pe dumneavoastră! Pleacă, pleacă de aici și să nu mai îndrăznești cu piciorul în casa noastră! mi spuneți ca asta? Te mai faci, că nu știi? Ești o nerușinată! Și nu mai pot oh, e cam prea mult. Siora Gertruda! Da mi pare rău de ce s-a întâmplat, dar ne poate mea e o fată deșteaptă. Și dacă s-a purtat rău cu dumneata, o fi avut motivele ei. Dar ce motive poate să aibă? Mă merit din poate! Ei, ia seama cum vorbești, nu ridicat-o, nu... Vreau să mă lămuresc! Mă duc la ea sus nu, nu, nu, nu, nu, stai pe loc! Acum nu e momentul potrivit. Te duci mai târziu! Și eu vă spun că acum vreau să intru. Nu sunt și să treci pragul ăsta. Ce contel ăsta tocmai acum și-a găsit să vină. Și încă împreună cu baronul. Poftiți, poftiți, signora Gertruda, l-așteapt? Pst, pst... Tonino! Tonino! Tu n-ai ce căuta aici! Bărând, domnule! Am ce căuta! Am ordin să nu te lasă intre! Să-mi facă mie una casta, ca O Unei fete ca mine! Ei, poftim! Tocmai acum se întoarce și Signora Evaristo cum Morachio de la vânătoare. Ce-am să-i spun? Morachio, du pușca la tine! Păstrează prepelițele până cer. Ai grijă de câine? Fiți fără grijă, Signor! Lăsați pe mine! Janina, gata Gata! gata. Hei, dar ce dracu' ai, ești mereu îmbufnată cu toată lumea și apoi tot din mine te vaiți! Așa sunt eu azi! Haide, haide, gata, să mergem la masă, e timpul! Bine, bine, du-te tu înainte, vin și eu, vreau să vorbesc cu domnul Evalisto. Dacă vii, bine, dacă nu, atâta pagubă, mă lâng și -sim. mă! Hmm, simt că dacă aș mânca acum, aș înghiți venin! Nu e nimeni pe terasă, uh -huh. O fi la masă. Cer să mă duc la han, mă așteaptă baronul. Hei, Gianina! Da! Gianina, nici o veste, n-ai nimic să-mi spui? Ba da, signore, am să vă spun ceva! Ai dat evantaiul? Poftim! Țineți-vă furisitul ăsta de evantai! Ce înseamnă asta? N-ai putut să i dai? Am înghițit insulte cu nemiluita, obrăznicii cu sacul și m-au dat și afară din casă ca pe o treapă! Dar de ce? Nu cumva o fi băgat de seamă, Signora Gertruda. Nu a fost numai Signora Gertruda. Ce e mai groazabil, Carmine, a spus Signorina Candida. Dar de ce? Pentru numele lui Dumnezeu, ce le-ai făcut? Nimic, dar nimic, signore. Ei spus că trebuie să-i predai un evandaj? Cum să-i spun că nu m-a lăsat nici să deschid gura. m a vrnit afară din casă ca pe o hoază de rând. Dar ceva trebuie să fie la mijloc. Din partea mea știu că nu le-am făcut nimic. De asta au căzut pe capul meu numai din cauza dumnealui. Din cauza mea? Signorina Candida, care mă iubește atât? Da. Vă iubește atât de mult, signorina Candida? O, da, de o, asta nici o îndoială, sunt prea sigur, Da, și eu vă asigur că vă iubește. Și încă acum. Ce vrei să spui, mă ții pe frigare Poftim, duceți-vă la frumoasa dumneavoastră. L-a iubit inimii dumneavoastră. Și de ce nu mă Pentru că locul s-a ocupat. De cine? De domnul baron del Cedro. Baronul e înăuntru în casă. Ei, și ce mare lucru e să fii în casă când ești logotnicul signorinei Candida. Gianni, nație, nu-ți bine, visezi, delire, spui numai nu mai prost. Nu mă credeți, dar aveți că să vă duceți să vedeți. În casa signorii Gertruda? Și a signorinei E baronul? El cu Locodnicul signorinei L-am văzut cu ochii mei și am auzit totul cu urechile mele! Nu, nu, nu, nu, nu, e posibil să pui prosti. Hmm, mă rog, duceți-vă și o să vedeți singur dacă spun prost. Da, imediat, nu mai aștept nicio da, să tine! Da, da, da, da, <laughs> sărman tot! Donino! Do și spune signorinei Candida dacă vreau să văd! <laughs> să dau drumul nimănui. Ai spus că sunt eu? Da, am spus. Signorine Candida? Signorine Candida. Și Signora Gertu nu dorește să intre, trupa, nu din potrivă. Signora Gertu da spunea să-i dau drumul. Signorina Candida s a, s -a, s -a opus? <laughs> a, nu. Ce s-a întâmplat? <laughs> am spus, Signor, că nu puteți intra. Hei, ce v-am spus eu? Păi simt că mi e din fire. Nu mai știu pe ce lume sunt. Să închidă poarta nu. În o, dar nu vă mai mirați atâta Mi-a făcut și mie figura asta Cum să fie cu putință ca signorina Candida să mă înșele? Asta e și nu mai e nimic de făcut Nu-mi crede, nu pot să o cred, n-o s-o cred niciodată Nu, Nu credeți? Nu, trebuie să fie ceva la mijloc, ceva de neînchipuit uh -huh. O cunosc bine uh -huh. pe Candida, bine? nu e în stare Bine, dacă asta vă poate liniști, sperați, încântați-vă, mângâiați-vă Trebuie să-i vorbesc neapărat vă Păi nici n-a vrut să vă primească. Nu, Trebuie să aibă vreun motiv Mi-e destul să o văd Sau numai un cuvânt de-al ei Mi-ajunge numai un semn care să hotărască de viața Sau de moartea mea Poftim Luați-l, signor Evaristo Ce vrei să-mi dai? Evar-ntai Păstrează-l, tu nu mai mă chinui hmm? Mi-l dăruiesc mie? Da, păstrează-l, ține-l, ah. ți-l dăruiesc oh, dacă, o, e așa, dacă e așa, vă mulțumesc Să nu se arate candida la nicio fereastră Să nu vrea să o văd Sau să vrea să mă asculte Sau să stea de vorbă cu mine. Mă simt înnecat ca într-o mare de frământări Nu mai percep nimic Scump signor Evaristo Mi-e de dumneavoastră Și vă plâng din toată inima Da, draga mea, Janina, sunt de plâns da, Dumneavoastră, atât de cum se cade Atât de bun, atât de drăguț Tu știi ce e în inima mea Ești martor a dragostei e, Așa e Dacă știi ști cum să vă mângâi Da, Janina. Vreau să-mi încerc norocul cu orice preț da. Nu vreau să-mi reproșez vreodată Că n-am făcut totul pentru ca să mă conving Sinier. Mă duc la cafenea la limoncina uh -huh. Gianina da. Mă duc mă duc tremurând de teamă O să-i scriu câteva rânduri Pe de o parte mă face să râd Pe de alta mi milă de el ah, Iată-l și pe Crespino Pine ai venit, dar unde ai fost până acum! Nu vezi să cumpăr talpă și să strâng pantof de reparat! Dar tu nu faci altceva decât să pantofi vechi? Nu aș vrea să se spună, știi tu, gurile rele. Ei, gurile rele avea multe de spus de tine, nu de mine. De mine? Ce o să spună de mine? De ce de mine? De mine o să spună mai degrabă că sunt crăpaci decât pantofar. Ei, și mă mulțumesc să fiu un om cum secade și să-mi câștig pâinea cinstit. Da, dar eu n aș vrea să mi se spună signora crăpaci. Când asta? Cum când? Când o să fiu E? Ce înseamnă E, asta Vrea să însemne că signorina Jarina nu va fi niciodată nici că și nici pantofăreasă. Ce? bine, are planuri mari, grandioase. Ești nebun sau ai de mine! Nu sunt nici de bun și nici n-am băut. Dar nu sunt nici orb și nici surd. Dar ce dracu vrei să spui? Vorbește limpede dacă vrei să te înțeleg. Să vorbesc limpede. Ea ca vorbesc limpede. Ei, Crezi că n-am auzit frumoasa convorbire cu Signore Varisto? Cu Signore Varisto? Da, draga mea, Jalina, tu știi oh. ce e inima mea. Ești martor la mea Nebunule. Ești da, cum se vă contoare? Nebunule, și iar Nebunule. Eu nebun? Da, tu nebun, rău. Nebun de Ei, dracea, dragă, dar ce n-am văzut eu? N-am auzit eu curățenia mele frumoasă convorbire cu Signore Varisto. Nebunule. Jalina, chiar nimic nu-mi băci, nebunul de că pe urmă, fac serios pe nebunul Eee, ho, oh, oh, oh, ce te-a apucat! Nu cumva-ți închipui că Signor Evaristo se gândește la mine? Nu știu nimic! Și că eu sunt atât de ticăloasă să mă gândesc la el! Nu știu nimic! Din nou, și ascultă! Ei, spune? Signor Evaristo iubește pe Signorina Candida! Signorina Candida, așa a văzut joc de el! Vrea să se mărite cu baronul Signor Evaristo e disperat și eu a venit să-mi se spovedească Eu mă făceam că mi-i milă de el, așa? Ca să petrec pe la lui! Și el se mănghia cu asta! Ai înțeles? Nimic! Mă mai crezi acum vinovată? Așa, atunci du-te dracului Coronato umblă după mine Coronato mă cere Fratele meu i-a dat cuvântul Signor Conte mă să-l Mă roagă, am să mă mărit cu Coronato E niciodina Un Încetișor, ia Nu te mai supăra așa de repede Gianina Poți să-mi dovedești că nu mă minți? Că n-ai nimic cu Signor Evaristo? Și mai vrei să nu spun nebun Scumpul meu crespino. Eu care te iubesc atât, tu care ești inimioara mea, sufletul meu, logodnicul meu drag. Și ce ți-a dat sigură Evaristo? Nimic. Nimic? Ești sigură? Nimic? Păi o da, odată ce spun nimic, e nimic. Nu vreau să afle ceva despre Ivantai, iar intra imediat la bănuială. Să te cred? E, haide, nu -am mai cinui. Janina. Mm. Mă iubești? Mhm. Uh -huh. Te iubesc. Dai, hai. Hai să facem <laughs> parțile. Să ne împăcăm. Ce-ar irea? Nebunule. Era pe ce nebun? Pentru că ești nebun. <laughs> Și Corona asta, ce mai fi blând de vin În așa sfârșit, spre noi. Ce vrei? În sfârșit! În sfârșit am aflat da. ce cadou a căpătat signorina Gianina ce zi, cine a venit cadoul? La signor Evalisto! Nu-i adevărat! Nu-i adevărat? Nu adevărat? Ba, da, ba, da și știu și de ce! Da fie ce-o fi, pe dumneata nu te interesează! Tot? Eu -l iubesc pe Crespinul, așa am să fiu nevasta lui! A lui crespinul al meu! Ce cadou zici aici? Un evantari. Fără să vreau, te-am văzut când mi vorbeai cu sincretul aici și că-ți a dat de fantai. Nu, nu, nu, i Le stemăturile! E atât de adevărat că-l mai ai într-un buzunar. Să văd de fantaiul ce nu. nu, nici nu mă gândești. Lasă-te fac o, eu la asta! Să-l întreb micul să scapă! Mă de da asta! Ce e ciclul ăsta? ta a primit cadou, ne fantai. E în spune că nu are. Dumnezeu, mă Lasă-mă face moracchio! de fantaiul cât de Na! Blestemaților!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 M-au dar lasă-l, lasă că le lor. Îmi pare rău că a luat pe Evantaiul. Aș da șase perechi de pantofi să pot să pun din omul la pe el. Să-l rup în bucățile, să-l rup în bucățele. Dar pentru ce? Pentru că e un cadou făcut iubitei mele? E pe dracu! Janina e o fată bună, o iubesc și nu trebuie să mă supăr din pricina unor fleacuri. Hei, Colino, ce-i nebunit? era să mă dărim. Unde ar în halul ăsta? La o parte. Signora Gertruda m-a trimis după sfițier. I s-a făcut rău signorii mei, candida. Au trecut câteva ore. E după amiază. Crespino, cu o ulcigă goală, intră pe ușa hanului. Se vede că vrea să stingă stingă cazul pierderii evantaiului cu o gură de vi. Hei frumoasă, umple și mie lucica asta. Hei dar ce-i acolo pe butoi? Evantaiul! Evantaiul pe care mi l-a smus nemernicul de coronat Ia, Ia să-l iau frumos. Dar ăștia cine -s? Contele și baronul. Iar să mă feresc mai bine din calea nu. Nu, nu, nu scumpe baroane, nu vă puteți plânge de nimic. Vă asigur că nici motiv de bucurie nu am. Dar cât a venit rău, Candida. E o simplă întâmplare. Trebuie să aveți răbdare. Știți cum sunt femeile. Ce se face rău așa, din senin. Din senin. În sfârșit cum doriți. Dacă nu v-a făcut primirea cuvenită, nu e din vina ei, e din cauza boalei Dar când am intrat, nu era bolnavă Abia m -a văzut și s-a retras în camera ei Pentru că începuse să se simtă rău Ați băgat de seamă când signora Gertruda A ieșit din camera nepoatei sale Cu câtă atenție și cu ce pasiune Citea niște hârtii care păreau a fi Scrisori de dragoste Ce să-i face o femeie activă O mulțime de afaceri Scrisorile trebuie să-i fi sosit tocmai Nu, nu, nu, nu, nu pun rămășac Că l a găsit pe măsuța seniorinii Candida S-au ascunse undeva pe acolo O, oh, oh, dar sunteți prea, prea curios, Colega aveți o închipuire? Mm. Ce va mai trece oare prin cap? De? Îmi închipui cam ce poate fi Bănuiesc că între signorina Candida și Evaristo E ceva Oh, oh, oh nici gând Și apoi, de-ar fi așa cum spuneți dumneavoastră Credeți că va ar fi acceptat propunerea? Credeți că ar fi avut îndrăsnea La să compromită mediațiunea unui nobil ca mine? Ceea ce mă face secret? E că a primit fără să se lase mult rugată dar vezi, după ce signora Gertruda a citit scrisorile, nu s-a mai purtat atât de amabil cu mine Mai mult, într-un fel oarecare a dat a înțelege că i-ar face mare plăcere să plecăm Să vă spun drept, singurul lucru de care am putea să ne plângem e că signora Gertruda nu ne-a invitat la masă no, Asta nu mă supără Am încercat eu una, în apropo, dar s-a făcut că nu înțelege Dar vă asigur că abia aștepta să o lăsăm în pace Îmi pare rău pentru dumneavoastră unde luați a Am comandat angeului o masă pentru două persoane. Pentru două? Da, îl aștept pe Evaristo care s-a dus la vânătoare. Da, Evaristo e în stare să se ia cu vânătoarea și să vă facă să rămâneți nemâncați. Ei ce să fac? I-am promis că l-aștept. Să l-așteptați. Înțeleg până la un moment dat. Dar scumpe amice, nu face de dumneavoastră să stați și să așteptați un prieten de rang inferior. Nu, nu, nu știu însă dacă... Pot îndrăzni să vă rog să luați locul lui signor Evaristo. Dacă nu vreți să mai așteptați și nu vă simțiți bine să mâncați de unul singur, veniți la mine. O să mâncăm și noi ce-am găsit. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, pe Conte. Faceți-mi plăcerea să veniți cu mine. Oh. Să ne așezăm la masă și dacă Evaristo e lipsit de atâta delicatețe, cu atât mai rău pentru da. el. Să înveți cum să se poarte. haide în Conte, să intrăm în han. Asta, Asta cred că, că ne-aș I-am dus contelui și al doilea butoi. Nu o să văd niciun bani de la el Știu eu câte de calic Dar e om de onoare M-a luat în protecția lui Gianina e cașa mea e, Dar pe cine văd? Ia, e Gianina Gianina Nu se uită la mine Gianina Facem mai bine să-mi dai înapoi evantaiul. Așa e. Am uitat evantaiul în han pe buțoi. Da, da, vorbim mai pe urmă de evantai. Nu, du te du-te și adu Da, mă duc, mă duc. Și <Brisă să discuia> <mură să Note> tu de ce fii râzând așa ca prostor? <găsa> Râd pentru că <miră> evantaiul <să> e în mâine lui Coronato. <găsa> Îi <găsa> evantaiul? <găsa> <găsa> Nu-l mai găsesc! L-am lăsat în han, pe un butoi, la loc ascuns și acum nu-l mai găsesc! Îmi Trebuie să plec, să-i servesc pe conte și barul! Pleacă de aici, Crespino, altfel! Bine, bine! Bine, am plecat, am plecat!